Mina damer och herrar, då sitter jag här nu med... Och hör här, jag sitter med en person som är sångare. Han är låtskrivare. Han bildade bandet som har fått en världsdel uppkallad efter sig. Nämligen Europe. Vi pratar om Joey Tempest. Varmt Välkommen till Piretrop. Tack så mycket. <laughs> Tack. Hur är, det, är läget en sån här dag? Det är bra. Kom precis till Stockholm. Har fått träffa min mamma. Hon är lite äldre nu. Min pappa gick bort för ett tag sedan. Så det är kul att träffa henne. Och sen... Eh... Är det dags att träffa killarna imorgon och spela på Gröna Lund igen? Jag tappar räkningen nu hur många gånger det är, men det är alltid lika kul. Det är alltid polare där från Väsby och sen familj och sen många rockfans från Stockholmsregionen. Det är alltid så kul att spela där. Det måste väl vara extra speciellt att spela liksom i sin hemstad efter så många år också? Ja. Det är så jag brukar säga det Efter alla dessa år står ni här fortfarande. Det är, det är för oss. Är det. Vi är fem killar från Upplands Väsby och Märsta. Det är fantastiskt att vi kan göra det här. Nu fortfarande. Det kommer så mycket folk. Och sista plattan Walk the Earth fick vi en Grammy. De här grejerna är liksom, det är underbart. Ja, och du, nu stod du lite av en av mina frågor där. För att, jag tänkte, Vi tar den direkt när du nämnde det. Men jag var aktiva. Väldigt länge får man ju säga och varit stora och ett, jag menar en anledning till att du pratar nu dessutom är att ni är första band, första svenska band som har nått över en miljard streams på Youtube. Där fick jag världens största gratis? Ja, jag visste inte, jag fick reda på det här för två månader sedan ungefär och då var det en engelsk rockstad, Planet Rock som intervjuade mig och de nämnde detta. Um, mm. Och då hade jag hört rykten om det, jag tyckte det var fantastiskt, jag sa det men då... Då var det ju också internationellt sett finns det några band som är, som är högre än vad vi är. Men om vi tittar på det här från ett svenskt perspektiv så är ja. vi tydligen det enda bandet som har haft över en miljard eh, views ja. för Final Countdown-Videon. Det måste ju betyda att videon är bra också. För i början var vi lite tveksamma där. Och, eh, delade meningar om vad vi tyckte själva om videon. Men, men den, om man ska titta på den nu den är ju rätt trevlig. Det, det är mycket energi. Det, det är ett Filmteam från England som kommer över och filmar svensk television, som är där. Det här är en tidig show, Sonahallen Stockholm. Två kvällar gjorde vi där. Väldigt tidigt, Europe. Um, och uh, det finns tydligen något speciellt då. Folk vill se den. <laughs> ja, men herregud, jag minns det, jag säga, jag ju själv. Jag har ju vuxit upp med er. Det har ju varit mina största idoler. Jag, ju, jag stod här på Karlskoga på början. Jag stod alltså på... Find Countdown-turnén i Nobelhallen Jag var ju bara nio år så jag fick inte gå dit Men Nej, okay. jag, fick ta med mig, jag fick ta med mig Morsan, så morsan var med mig dit Och sen så dagen efter stod jag Köd, eller samma dag och jag köde på Find Countdown-singen signerad Som hänger inramad hemma så att, ha, jag, förstår, jag förstår att Hela nostalgin där, Och jag förstår att att det här är en låt som dessutom är det är en sån hit med, så att det är klart att alla har velat sett den här under alla år och det tror jag tror att det kommer att fortsätta, det är bara att titta på nu. <laughs> Ja det, det, det är lite overkligt för att vi ja. har ju faktiskt försökt vi har försökt förflytta oss hela tiden på nya plattor, nya äventyr nya sound och försöka liksom känna att det um, har roligt och även så vi har aldrig försökt kopiera den och det, det har varit tills, till en fördel tror jag Um, ja. först och främst så lämnar vi ett space för låten själv, den får leva sitt liv men att vi inte har köpt kopier kopiera också betyder att vi har inte blivit någon kopier på oss själva på något sätt och det, det ja. tror jag också är en av anledningarna att vi pratar här idag också, att vi fortfarande har lite kul grejer på gång och gör en del bra plattor och sådär ja, det är lite här också det stämmer lite grann om att eh, ni har aldrig gjort en alltså, ni har aldrig gjort en detta på gång med Europe jag antar att du kanske stämmer, hoppas att vi stämmer likadant också, på ett positivt sätt. Vad sa du, vi har aldrig gjort? Ni, ni, har, aldrig, ni har aldrig gjort samma platta två gånger som en hel del band har gjort. Utan Nej. Det, är alltid, det är nytt sound och det är och det har hela tiden, vilket på något sätt måste även kännas riktigt fullt för er att den senaste plattan är släppt nu på en Grammy för första gången, vilket är helt galet egentligen att det där är ja. tidigare. Den respekten är så trevligt att få också. Men det stämmer. Vi har aldrig velat gjort, upprepa någonting. Även om vi har behållit producenter som eh, på Dave Cobb var ju med på få senaste plattna. Men även lyckades vi där byta studio, by byta tekniker bredvid Dave Cobb. Som gör att det finns ett nytt liv. Och, en, och eh, vi var ju Abbey Road då, eh, på Walk Men på, på, på World Kids var vi i Stockholm. Så att... Um, det, det stämmer, vi vill alltid liksom, uh, försöka få ett nytt äventyr med varje platta och det, det tror jag hjälper jag respekterar band som, som också gör detsamma, samma liksom, Maiden har vi gjort lika, lik, liknande plattor uh, mm. i många år men det är också coolt, men det är ju deras grej då. Det, det är liksom vad de gör och det är en här, igenkännande faktor för varje fans, det, det är härligt också men det är inget som ja. vi gör det är väl lite annorlunda så. Lite mer som Deep Purple har varit kanske. Lite så här Ja, ah. ah, det, det kan jag hålla med om. Men du nämnde Dave jobb där. Det var väl, väl den enda producenten som har proddat påplatsen i Europa? Ja, Kevin Helsson har gjort det. Men det var många år emellan. För Kevin gjorde i Final Countdown. Men sen så ville vi ha någon som vi kände när vi började igen. Från början med 2004 med Start from the Dark. Och då visste vi inte, vem ska vi ta... Um, nej men vi tar någon som vi känner Som vi tycker om Och Kevin är så härlig kille och, uh, Så ja. det var han vi gjorde Men det var så många år i, emellan Så det, det räknas inte riktigt ah, Okej okay. um, Jag har det är på, alltså, man, man tittar idag på, på band Och man ser alla ut och, turnerar, och det är klart att eh, Det krävs väl för, för både Som vi hade band och mindre band också, Att med pengar ska in Det inte riktigt samma pengar som det var för I skivindustrin och så vidare 80-talet, det brände runt i folkparkerna i Sverige, det var bland annat Kungäl där jag sitter ja, just nu Ja, eh, Fokkespark, jag kommer ihåg det Ja Du har väl något liten aktivitet för Kungäl, har inte ja, ja, absolut, vi var ju där när vi var unga vi, Min mamma och pappa är från Storhöga eh, respektive Kode Så att vi var, ju, vi var där nere ganska mycket när vi var yngre Ja, ja om vi har hört om det Men mm. om jag tittar på sånt där, Det finns ju men det är band ett arenaband såklart, med det här lägga som ni är på, men finns det inte ändå någon typ av eh, lite nostalgi att ja, vi ska en folktarkturné med Europe? Hade ja, inte det varit en riktig jävla skol? De har gjort det nu. De har gjort en riktig ettikalt grej av hela kitet. Ja, det skulle man kunna göra. Jag tänker på de grejerna inför varje cykel, varje varje år som kommer. Men oftast kommer det vissa milstolpar som vi inte vill missa. Det kan vara viktiga festivaler i Europa. Det kan vara vi får in förfrågningar ganska tidigt om bra festivaler som vi verkligen vill göra. Och det kan ibland bli så att vi måste säga ja till dem väldigt tidigt. Och om ah, vi då direkt. skulle säga att vi inte vi är inte tillgängliga hela juli eller hela eh, juni så det blir svårt. Det är oftast praktiska detaljer men det låter ju som en jättebra idé. Alltså det, det har ju stora band gjort också att gå ner och göra en klubbturné eller mindre turné. Det, det är speciellt. Så att nu kanske du har eh, liksom, fått med att börja tänka på det igen. Det väl bra. Är någonting. Ja, jag kan säga att jag kommer stå längst fram men kommer till kungar i alla fall. Det är... <laughs> okay. Nu finns det, väl inte, alla alla folkparker är inte kvar längre men det finns väl liknande ah. vänljus och ah, ja, det, det finns jag, det, det kan jag garantera. Hur bra vi när du ska göra det så hjälper jag till. Jag har ah, koll okay. okay. <laughs> på mm. <laughs> Men om du tittar på den när det är Gröna Lund imorgon och sen är det Atlas Rock igen har vi fått höra, yeah. eller som, som ska höra. Det är ju, det är ju riktigt kul. Um, turnera så länge som ni har gjort uh, finns som det ha varit lite och sånt där men finns, finns den här uh, känslan kvar fortfarande om att man, du kliver upp på scenen det står 10, 20, 30, 40 50 000 personer, kan det fortfarande stanna när du upp där man, det är mitt jobb liksom. eller blir det, blir det mer ett jobb av att man står där och bara kör grejen och skriver av liksom. det samma varje kväll det, blir, det kan bli lite så om man är ute på en lång turné. Om man är ute två, tre månader, fyra månader. Så där, då kan det bli så att um, det blir lite upprepning på slutet. Men, men annars, jag, brukar, jag går på på Norums sida. Mickleven och Ian går på på höger. Jag går på på vänster med Norum och vi. Vi är alltid liksom lite spända, lite nervösa. Det har aldrig släppt. Det är aldrig släppt. Vi har alltid varit lite ja. där. Nu är det dags. Hur är det rösten? Frågade han eller John med mig. Hur är det hon hon hur är det, liksom? hur är det själv? Jag har inte vänt upp riktigt. Var, var, var. Liksom det är alltid lite nerver. Och, och så det är fortfarande spännande. Vi är liksom fem killar som, från VSB som fortfarande tycker att det här är riktigt kul. Men eh, som sagt, om man är ute sex månader, det, det kan bli lite så här <laughs> upprepning. Ja. Men hur klarar man av ett sånt här? Hur förbereder man sig för en Med Du har ju gjort verksamhet sedan 80-talet. Hur klarar man av en sån grej? Och just med ditt instrument är ju rösten dessutom. Hur vårdar man noten på det sättet så att det ska funka? Ja, de flesta sångare som jag pratar med eller som pratar med mig vi kommer alla överens om att det är egentligen bara en sak som är viktig. Det är sömnen och det, det är det man missar. Kanske många sångare missar. Att, hur viktigt det är att inte sitta och snacka i turnébussen med crewet. Eller sitta uppe för länge. Utan det gäller att våga. Liksom, jag drar. Jag går och lägger mig. Sömnen mm. för att stämma när det är bästa. Sen naturligtvis ska man inte fästa för mycket. Liksom, om det, inte, om det är några dagar ledigt kan man väl gå ut med killarna. Men, men annars är det, det, är det liksom. mindre alkohol och mycket sömn. För det finns inte så mycket annat man kan göra. Jag har ju övningar jag kan göra. Om jag, ibland så har det ju blivit illa när jag har varit på en lång turné. Jag säger till killarna, jag kan knappt prata. Alltså, ni får vara medvetna, ikväll blir det lite så, så liksom. Och um, det, det blir ibland helt kört. Men det brukar lösa ja. sig. Våra ljudkiller lyfter upp min röst, kanske EQ-ar lite och komprimerar lite så det låter okej. Okay. Och det är bara ett fåtal tillfällen jag är tvungen och det har varit så illa att ta in doktor och sådär för kanske kortisoner så sådär. Det är såna grejer man måste mm. hålla som en de måste som sånger, de måste hålla sig undan de grejerna de, de lurar, Man lurar sig lite där. Man kan ja. man får ljud Och man kan sjunga men man är inte så bra På pitcha och Det blir efter och blir ännu värre så att, Och jag har haft tur Min röst har håll, hållit bra men Det är inte lättare nu När man blir äldre det är det inte. Så att Man får vara försiktig man får, när, man, när gigget börjar får man tänka lite Jag ska inte gå ut för hårt här Gradvis lyfta det liksom man får bara tänka lite mer. <laughs> I 80-talet 90-talet när vi gjorde de här riktigt långa turnéerna då var det ju, då gasade man bara. Och det, det, höll, ju, det höll ju då. Och bara ja, fort. Folk... Ja. Ja, det, ja, det är grymt. men att stika på den stora skillnaden idag då, att vara ut och turnera med Europe mot om vi tar till exempel 80-talet. Varenda svensk som har åldern inne har ju sett Europe i USA och följt allt sånt där, och alla dokumentärer och allt sånt där. Så man vet ju på ett ungefär så är det så Men vad är den stora skillnaden idag om man ser det här blir en ganska bred fråga men om man tittar både på och men kanske även hela musikbranschen. Då är vi aktiven så pass länge. Vad, vad tycker du hur sig rockbranschen idag mot 80-talet? Den är väldigt live-baserad koncerter och merchandise. Um, social media naturligtvis. Uh, sociala medier. Det är det stora sociala medier är den stora skillnaden. Vi var ett av de första banden som. som hade vår musik på vår social media början på 2000-talet, eller mitten, mitten ska jag säga. Började. Ja. Och vi, vi tyckte det var ett bra forum, vi, hade, vi, vi har försökt göra bloggar tidigt och allting sånt, men det är den stora skillnaden. Så där, en direkt kontakt med fansen. Förr i tiden fick vi lådvis med brev som skickades till managementet vi hade. Ibland hade vi ett management i, i San Francisco så då, ju, så då ska de lådorna skickas till oss. Så det tog ju så lång tid att svara på brev och ha den kontakten med fänster så att det är positivt tycker jag, vi ser, man ser vad de tycker om musiken, man ser vad de, hur de reagerar på live liveshower och allting Både Youtube och, och Facebook, Twitter och alla där um, ja. Annars så tror jag skivbranschen är ju som vi alla vet annorlunda idag, den är mindre ja. det, det som är ironiskt är att det släpps mycket mycket mer musik nu Medan skivbranschen är mindre Det, ja. det, är, det är fascinerande men Um, är man ett bra band och har lite bra låtar så tycker jag att då ska man leva live, För folk älskar fortfarande att gå live och, och se band live och um, det, finns en, det finns fortfarande kvar det tycker jag är härligt mm. mm. Jo, man ser ju nu under hela covid tiden här när såväl människor har varit med just live det känns som att nu bara haglar in och det kommer bli fortsätta under resten av året och nästa år och så vidare, men hur var, hur var de här åren under covid för dig eller för er? Liksom? Har ni haft tid att skriva ny musik under den tiden? Eller har det varit familjeliv? Ja. Eller vad? Det var ju... Det, allting saktade ju ner. Och jag tycker det var fint att kunna spendera tid med mina två pojkar och, och min fru och min familj mer under den perioden. Om man nu ska försöka hitta något positivt. Um, när det gäller musik så ja, det skrev förutsättningslöst och helt... Um, helt vilt egentligen på olika genrer och allting börja skriva, för jag tänkte nu finns det tid nu kan jag börja om helt och hållet, så det, det har varit en positiv grej börja om helt och hållet samtidigt lyssna på mycket musik eh, podcast som um, yeah, Soda Joker och Broken Record Podcast, det är fantastiskt med alla dessa artister som pratar om låtskriveri, det, det finns inget bättre än att gå och lyssna på det längst hemsen, och, ja. eller gå igenom kataloger liksom hela Bob Dylan's katalog, eller Wendy man eller Morris Morrison, Jackson ja. Brown, jag älskar ju musik också. Men när det gäller vår musik så ja, jag började skriva det tidigt och det det som är rätt intressant är att med den extra tiden så har man också tid att leva med idéerna längre och då blir det lite annorlunda. Jag har gjort om de demos som jag gjorde tidigt 2020, två år senare och de har förbättrats så otroligt, låtarna får, har tagit nya vägar. Där ser man hur fillers som sånt här kan hamna på plattor när de kommer till lite snabbt. Och man hinner inte leva med dem riktigt. Så att jag tror det kan vara positivt att vi har faktiskt kunnat titta på de idéer vi har haft under den här perioden och kanske förbättra dem. Så att jag blir väldigt nyfiken och intresserad av nästa platta Jag tror det kommer bli rätt intressant. Ja, det är det också. Det är det också jag och och när, när kan vi få ett exakt datum och krosslag när släppen? Nej det går inte men det går att säga att vi ska spela in i vår, det är det planen just nu vi spelar in i vår och vi släpper en eller två låtar nästa år så det är planen. Om vi släpper hela plattan, ja det är inte omöjligt för att det är så mycket som händer nästa år så vad som händer är att vi, vi har under många år nu blivit filmade runt om i världen och nu har vi beslutat att vi kan väva in allt det här nya materialet i en riktig ljuddokumentär så nu håller vi på att gräva VHS-taper och gamla klipp och vi håller på med den riktiga definitiva europe som kommer nästa höst är tänkt. Och mm. eh, samtidigt så vill vi då gå åka på en 40 årsjubileum nästa höst också. Eh, och eventuellt boxet med alla plattor. Och det, det kommer hända mycket med Europe nästa år. Därför vill vi inte tävla och kanske släppa nya plattan då. Men vi vill gärna släppa lite nytt material. Så att eh, det kommer bli intressant. Eh, det blir ett Väldigt stort år för oss i bandet och fixade. Vi har redan börjat förbereda allting. Vi håller på med, med dokumentären. Vi håller på med att förbereda 40 års kylheturnén redan. Med, ja, man vill göra det så att det är en uh, kul grej. En bra event. Det ser vi fram emot. Ehm, om vi tittar då på att skriva. Okay, då är det ju, jag har jag skrivit mycket, mycket hit genom åren. Inte bara för Europe utan då har även släppt. Släppt några soloplatser Som ju är helt gudomliga också Hur går din process till när du skriver Det, det, det är någonting som, som är med Jag har själv var i många år man musik och radio och sånt. Hur skriver man en låt som till exempel Vi tar inte The Final Counter, Vi tar Carrie eller vad som är Hur, hur går processen till liksom med, Hur funkar det, det, är ja, den, det den är ett bra exempel det, Den är lite annorlunda också På den tiden Då skrev, Den skrev jag med Mick Okay, vi stannade kvar i replikalen um, och Mick började spela då, och så tänkte jag så här, där, där har du någonting. Um, och sen så, började, det tog lite form i replikalen men jag, jag, jag, jag kommer ihåg den i huvudet så jag gick hem och gjorde en demo på den. Och då tog, Bra. då fastnade texten. Vad jag brukar göra på den tiden så då sjöng jag om låten om och om igen i min studio till jag hittar rätt ord. Till musiken tala till mig och gav mig orden. Jag vet inte varför Carrie kom in. Men jag tror det var mycket för den filmen som var ute. Och sen tyckte jag, jag tyckte att det var ett bra tillslag i ordet Carrie. Jag tyckte det, det funkade bra i trängning. Men den, den jobbade jag på. Jag jobbade mycket nätter på den tiden i min studio. Så jag gjorde klart demon. Och, och sen spelade vi den live tror jag. Jag och Mick på en turné vi gjorde 85. Så vi testade den lite på en turné. Um, tillsammans med lite andra låtar som hamnade på farmekanten. Så den tog ju en fart. Sen gjorde jag klart en demo med trummor och grejer också. Men uh, Kevin Elson var instrumental också med det här uh, takt taktbytet i versen och bygga upp låten. och sådär. Det var, Så den hade en lång resa. I, åkte jag samma typ av resa mellan mig och Mick. Um, uh, men annars jag säga, så, så samlar jag på idéer, mycket mobilen, eh, melodi, melodier sjunger jag in varje dag och sen så skriver jag ner textidéer också hela tiden. Sen går jag in i min studio och bara går igenom dem och de får gå de hamnar då där nere på listan och sen så blir de bättre och bättre och hamnar högre och högre. Till slut så har jag några stycken som ligger i ett läge där de kan bli presenterade för bandet och så bra som jag gillar dem. Jag gillar att lyssna om och om igen på dem. Det, där var du motstocken med bra låt. Du måste kunna lyssna om och om igen på dem. Och alla partierna måste tala till dig. Där är problemet tycker jag med många låtskrivare. De, de vågar inte klippa bort partier. De vågar inte klippa bort halva låten. För att det, det måste man göra. Man måste vara um, tård mot sig själv. För att komma till en låt. Som, där alla delar hjälper varann. Och där alla delar flyter ihop. Och har ett värde. Även gitarrsolo. Även intron. Även, det, är liksom, det är lite jobb med det där. Och det tar lite tid. Medan låten kan komma snabbt ibland naturligtvis men den kan också ta ah, den kan komma på en eftermiddag en hel en idé liksom. Man, mm. äh, sololåtarna där Place to Call Home äh, eller We Come Alive det ska jag på en eftermiddag den bara rann ut. det jag hade sett Bob Dylan tror jag det finns Park i London jag, tänkte, jag vill göra en storyaktigt liksom. bara liksom, låta det flyta ut så här beatnik bara stream of consciousness bara låta det, Och det, det funkar Och det har funkat för mig ibland. Men annars får jag jobba lite på texter och sånt där, lämnar oftast 80 eller 20 procent till studion. Så där får jag sitta lite också. Ja, men vad inspirerar dig då? Vad inspirerar dig till en bra text texter? Du nämnde ju några tister med bryllarna och så vidare. Men vad, vad liksom, hur hittar du inspiration fortfarande då till både texter och musik? Men kanske till text? ja, musik är ju någonting som är naturligare. Det är, det är melodier som, som flyter genom huvudet som man kan... Um, sjunga till och testa på gitarr eller piano och bygga på. Ja. Det kan man ju nästa dag när man testar igen så vet man om den är okej okay eller inte. Och sen nästa vecka vet man om den är otroligt dålig eller svinbra. Så det, det är en process. Texter är lite annorlunda för där, där gäller att när man nu är lite mer erfarenhållt på ett tag, då vill, vill verkligen ska vara någon, något djup i det. Det är någonting vettigt. Och då får man jobba lite på det. Men det, det, är, det är alltid lite extra kul om det är någonting som är ha förankring i livet i, sitt, i livet som, som man lever eller, eller hos vänner eller hos familjen, eller hos eller som man ser på tv eller jag är lite som de här killarna har sagt i intervjuer, knoffler och knoppler så att säga och sen, eller många andra som, som, jag sitter gärna framför TV och spelar akustgitarr och det frigör gärna lite grann för man har, man håller med två saker samtidigt man gör och det gör att man man lossnar lite med den melodiska delen och, och, och, och när man spelar och fingrar och hela grejen. Det blir lite avslappnat när man gör någonting annat samtidigt. Och då blir det ofta, och så, och så på med mobil, där måste jag spela in. Och så, så lägger man den, så lyssnar man nästa dag. Där finns det någonting ofta. Men jag spelar ofta akustisk, gitarr eller piano varje dag. Och, där, och då testar man det man har i huvudet och bygger vidare på det. Ja, det det. Lite på, vi var inne på det lite grann förut att med musikindustrin och hur det skiljer och så vidare. Det är ju rätt stor skillnad idag på hur artister tjänar pengar på musiken. Förr var det och det var fysiska platser och allt sånt där. Och idag är det Spotify streaming och streamingtjänster. det här är så, det är så svårt att veta om man inte är i den branschen själv. Men tycker du, vad tycker du idag? Tjänar artisterna tillräckligt bra med pengar idag på sin musik via rättigheter de har skrivit det om man jämför med till exempel då det var förr med fysiska platser? Det är Spotify Nej. och Tidal. Nej, det, det gör artister. Spellits nya artister som, som försöker komma igen nu och bygga upp en katalog, det är svårare. Um, även om de är duktiga. För att um, det har krympt den branschen på det sättet. Men jag vet att det är många brev som har skickats in till regeringar i Amerika bland annat och i England också, där artister har skrivit på och verkligen försöker nu, för att det gick så snabbt. Det vart ingen, när, när det här skiftet tills, till den nya världen med, med streaming och med, med allt sånt där. Artisterna har varit lite bortglömda där. Det, varit liksom, det gick lite för snabbt. Så de reglerna, vi ligger efter med, med reglering så att nya artister, producenter, tekniker, alla som är, håller på med musik ska få en liten större del helt enkelt. Och det, det hoppas jag, jag är alltid hoppfull, så jag hoppas det blir en, en reglering där lite grann. Annars blir det svårt. Det, då är det bara live och social media. Det behövs lite mer än det. För att hålla folk. Kunna ha ett jobb som musiker. Om man verkligen vill det. Då ska det kunna gå tycker jag. Så att, nej, det, det krävs lite mer jobb där tycker jag. Ja. Men, vi pratade tidigare också om just den som Det blev en Grammy. Är det någonting som. som... De är typ här Ni har ju vunnit massor med andra priser Såklart genom året Men fyller de en, en funktion De här priserna eller blir det mer sådär Att, att, att, att, att det var kul att få den Eller det kändes det lite extra speciellt Att vi ut på en grann här nu för den plats Det kändes extra speciellt för oss Vi har ju haft en liten ja. Rollercoaster ride med Sverige Och media och... Vi var ju stora utomlands så det, det stack i ögonen på en del Way back så. Liksom. Sen har det tagit lite tid men jag tycker väldigt, vi är väldigt lyckliga för den respekt vi har börjat få genom Sveriges Television och de program som har gjorts och andra artister i Sverige som har pratat om oss varmt och det, det, det värmer så otroligt mycket. Ja. Så att, nu tappar jag tråden lite här. Vad var vi? Det blev lilla. Eh, vad man säga, ja, musikindustrin här då eller om man ska säga, det, det, vi pratar lite om hur det kändes att vinna Grammysen där Ja, nej men så det, det var ett väldigt speciellt moment för oss eh, vårt eh, förhållande med, med Sverige och Sveriges media har ju varit lite upp och ner men för oss nu känner vi att vi är väl välkomnade, varmt och vi blir eh, behandlade med respekt på tv och men vi har ju sett det med våra fans som med rockvärlden så har vi aldrig haft några riktiga problem så där. det har varit vi har bygga ja. upp en ny, vi har byggt upp ett nytt förhållande med rockvärlden med, med våra nya plattor um, och det, det verkar ha funkat okej, okay. vi, vi känner att vi har en bra, en bra grund att stå på live och sådär, men, så men de här grejerna är fantastiska, vi, har, vi vann också en eh, Classic Rock Award i London 2000, jag kommer inte ihåg riktigt, men mitten på, eh, 2014 kanske och, så där. och eh, det var också väldigt speciellt. Det var hela eliten där, liksom alla gitarrister, alla, alla rockband från Englands stora namn. Och vi går upp där och får, får ett pris. Och, uh, det, var, det var speciellt. Sen det var fler. Hall of Fame här i Sverige blev in. Det var också speciellt. Och vi har fått ett, momen, ett monument, ett litet monument i Åplandsväsby som var som har satts upp i, våra, där, i vår hemkommun alltså Alla de här grejerna det, det har hänt de senare åren och det, det för att svara på din fråga, det är fantastiskt det, det är helt Ja jag tycker, Europe för många idag Jag ni har, ni har i alla, aldra, alla åldrar såklart runt om i hela världen men, men för många så är, så är Europe nostalgi idag vi har med er, breakade på 80-talet och det, det, det, bara, det bara blir så jag tänkte jag ska göra lite nostalgikoll lite grann med det här och kolla, kolla några saker. Här. Vad, om vi börjar med vilken var, vilken var den första platta om du köpte för egna pengar? Um, jag tror det var, det var antingen det antingen en på rutan här. Det Antingen var det, um, uh, Space Oddity um, David Bowie Singen um, och sen Eh, varning på stan. Uggla var en singel också tidigt. Um, ja. Så det, det är de, ja, Det är två riktiga singlar. Ja, två, två, två det var två singlar som var först tror jag. Sen var ja. det ju liksom vi hade hört hade jag hade ju lyssnat på Deep Purple allihop i Växby och sådär. Det, det gick ju runt massa. Liksom, man lyssnade på fester och sådär och det, eller, ja, men, så det var en Rainbow, Deep Purple och sånt. Men, ja. Ja, det var tidigare alltså. Det här var ju och, och nej, det var det var lite tidigare. Ja, en kollega, jag kände att det var något att ändra inme här, ändra rockfastet. Han är förmodligen världens största sweet fan. jag lovade honom att jag skulle fråga för ni är ungefär samma samma ålder. Om du hur din relation till sweet är. Alltså, alltså inte den på vårans landyta Amazon för jag måste ställa den också. Absolut. Jag, jag hade några sweets plattor igenom mina vinyler och den jag minns att jag gillade bäst just då, det var Desolation Boulevard. Och ja. ähm, jag träffade ju killarna, några av dem, under våra turnéer där. De berättade om den plattan, tror de var i New York eller någonting och gjorde den. Men den kom jag ihåg, och ja absolut, det var, sweet, det var den perioden för oss också. Sweet, Slade, Mud, alla de banden. Men jag var lite mer, så fort jag hörde Purple och sånt där så var det lite mer... Och gärna, åt det håller jag och mina kompisar. Gick lite mer liksom. Vi kan ju ha en ganska negativ filmtav. Nej, det finns många. Det finns så många. Allvarligt talat, jag tycker verkligen om Hissingen Blues med Graveyard. Vad det omslaget vi såg som Ulf Den tror jag han heter hade gjort för Graveyard det var, det var då vi beslutade att jobba med honom på Bag Bones så det var han som gjorde det här otroliga jobbet på Bag Bones med alla dessa hundratals eller hundratals vet jag inte men många detaljer på bordet och den här karaktären som har börjat skriva Bag Bones på, på heter det tangentbordet där och hade bara Passed out och så var det alla dessa detaljer Som hade anknut, lite anknytning till vårt liv Och lite på vår karriär också Men också anknytning till rock and roll Så att ja, det finns ingen blod graveyard Tycker jag ligger där uppe ja, Bra svar Du bor ju inte i Sverige, det var länge sedan du bodde i Sverige Ja, jättemånga år sedan Jag flyttade ut först i 1988 Men nu stadigt De sista 22 åren har jag varit i London Innan dess Ja och det var i Irlandet också va? Ja, Irland innan ja. dess och innan dess Tog sin Caicos. Så det, jag har liksom levt mitt liv lite vind för våg men alltid haft musiken som en, en grund och jag har liksom ja, ingen, det, har varit, det har varit en, en, en uh, intressant resa. <laughs> men jag hamnar i London och det, jag älskar London. Där det, liksom, det funkar för mig. Ja. Men hur är relationen relation till Sverige idag? början att Hur är din relation till Sverige idag? Den är ganska stark måste jag säga. Min bror bor nära min mamma Min pappa har precis gått bort Så min mamma försöker hälsa på klar, det ja. När jag kan, när jag kan. Och, eh, Min syster bor i Tyskland men, men jag Och jag bor i London men eh, Sen har vi bandet här nu De är alla i Stockholm nu Jon Orum var ju tidigare i Los Angeles Men han är i Stockholm nu Så att jag kommer ju hit och repar och, och ofta och så där. Ehm, sist, Senaste skivan åkte jag spela in i London Och lyckades få dem över dit Men annars så kom jag hit så att, och igår när jag hälsade på mamma så runt i Upplands och Väsby och alla minnen kom tillbaka, gick runt och kollade, och där vi träffades och allt sånt där. Jag tycker det är kul att ta den liksom, den rundan och, och se allting igen. Då kommer ja det förstår jag, då behöver blir, blir ja. nostalgi på högsta nivå. Ja precis, det blir vissa minnen som man aldrig tänker på i vardagen kommer tillbaka, man ser någonting, det är det som är intressant med våra, våra man måste, man måste påminna om något visuellt och då kommer vissa minnen tillbaka som man normalt inte tänker på det, det tycker jag är så. Nej. Ja. du sa det när du tänkte att repa det är också en väldigt kul hur ser det repa ut med Jurup det är liksom jag kan tänka mig ja, att bilden är något men det är det, men... det börjar inte för tidigt så vi, vi, vi, vi brukar diskutera när ska vi börja 11 12 eller 1 men vi brukar vi säger, vi, säger, vi säger 11 men det brukar så att vi kommer igång 12 eller 1 och då alla kommer på plats. Men det är inget så att någon inte kommer eller att vi sitter och mätar 3-4 timmar utan om det är någon som är lite sen så textas det. Så det är ganska organiserat sådär. För jag flyger ofta över från England så att det gäller att vi, vi har bara de här dagarna liksom att göra det. Så att vi är ganska organiserat. så. Ja. Jag ska sista fråga som jag alltid ställer som är svårt att svara på kanske. Men du, du får försöka. men du, du blir pussat på en i jävligt lång tid, vi pratar år Och det enda du får lyssna på, det är en platta Och det är ingen sån compilation, ingen greatest script, ingenting sånt Så Varje gång du ska lyssna på musik under den här tiden blir den här platta. Vad plattan Var väl Ruff-plattan? Vi pratar inte i Europa eller någonting, var som helst ja, det du får, du får ta i Europa Nej, om du. det, det jag hade gjort Det tror jag inte det blir, jag tror det blir, jag tror det blir en dyllanplatta i såna fall Um, ja. i min mening den bästa låtskrivaren och låtmakaren uh, av ja. de alla, oss alla så vill jag säga men det kanske blir då oh uh, Mercy, den, den plattan kanske där, där det, Ring the Bells är ju en av mina favoritlåtar, jag tror jag delar den uppfattningen med Bruce Springsteen också faktiskt, den, Bob Dylan ja, och den och, den och många som ja. han ska ut och turnera här igen här nu också, så det jag en att han var ute Ja, men det, blir, det blir nog om oh Mercy med Bob Dylan i sådana fall. Det gjorde ju Danny Lanois och han producerar två platter med Dylan. Och Den och Time Out of Mind. Och de är båda helt fantastiska. Ja, det har varit en stor ära och riktigt kul. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack. Bra frågor. Det var trevligt. Cool. Um, skulle vi kunna göra någon lite sån här i slutet där vi får någon, jag tror att vi har någon som tidigare hejde Joey Tempest och lyssnar på Pyrotrop, men det är kul cool att få en uppdaterad version. Ja, vi kan prova. Mm. Okay. Hej allihop, Joey Tempest här från Bandet Europe och ni lyssnar, Nej, vi kör igen. Hej allihop, Joey Tempest här från Hej allihop, Joey Tempest här från bandet Europe. Ni lyssnar naturligtvis på Pirate Rock. Det är ju väldigt <laughs> <gördagen> ja, Vi ser fram emot äh, ny, ny musik och turnéer och allt sånt där. Tyvärr det som kanske var på grönan i månaden och så hade jag stått länge. Ah. Men jag kommer få se er framöver ändå här. Ah, ja. så tack så det... sagt. Och skicka en hälsning till Darren för mig där också. Han är grym. Det ska jag göra. Tack så mycket. Vi ja. ses. Ha det så bra. Tack. Alldå, hej då. Hey, hej. Yeah, yeah, great. Yep. Is that live or, or recorded? <clears throat> That's recorded. Okay, and it's going to go out uh, tomorrow morning. Okay. Yeah. There was a segment there. So I started mm -hmm. talking about David Coverdale and his voice, and his, he had two two keyboard players that stand in for him. Oh, did he ask that question? Yeah, we were talking about singing, losing their singers, losing their voices, and I, I went into that. And maybe we should talk about David. Maybe you can okay. tell him. I'll tell him. See if he can just just can... that little bit of his keyboard. Because I don't want to. I want to. You know, he's going to narrate our. I don't want to it ruffle Andy. No, absolutely not. That was kind. Of it. Let, me, um... Let me edit out the part with David Covenant yeah, and his voice. Hey Greg, what are you guys doing? <clears throat> oh. Yes, I see. Okay, good. Yeah, I'm still I'm still at Warners. I'm gonna do one more. Yeah, yeah, come back here. Yeah, let's have, a, let's have a chat. Let's meet up. Uh, I want to get back to my mum tonight, but we have...